18. Так я опинився у Версіті, в клубі Марконе у передмісті Чикаго. Жваве місце, яке обслуговувало здебільшого студентів цієї частини міста, і навіть опів на другу ранку, тут було досить людно, як для такого ізольованого місця, збудованого в старому торгівельному центрі. Єдиний заклад, відкритий у цій порі, з єдиними в полі зору освітленими вікнами. Псих! Пробурмотів таксист від'їжджаючи, і я на мить зупинився, щоб погодитися з ним. Сюди я їхав, направляючи водія по звивистій дорозі, бо закляття, яке я наклав, дозволило буквально відчувати носом запах кульгавого. Магія почала зникати майже в ту ж мить, як я її наклав, бо не вистачило крові, щоб продовжити ефект, але все ж протрималось досить довго, щоб я зміг надибати на версіті і впізнати машину кульгавого на парковці. Я пройшов повз вікна, і, звісно ж, у великій круглій віпці позаду танцполу побачив Джоні Марконе, кремезного містера Гендрікса, кульгавого і Спайка, які сиділи разом і розмовляли. Довелось поспіхом зникнути з поля зору, бо хтось із них міг би мене помітити. Потім я повернувся на парковку, щоб обміркувати, що саме у мене є в розпорядженні. Браслети на зап'ястках, перстень, жезл, посох. Я перебрав в голові весь арсенал хитростей, за допомогою яких можна викрутити ситуацію на свою користь, Ілюзії, випадкові перебої з електрикою чи водою, раптове нашестя щурів чи тарганів. Можна утнути щось таке. Небагато людей, які використовують магію, настільки універсальні, і дуже мало хто має досвід і підготовку, щоб складати такі закляття на люту. Я роздратовано похитав головою. Немає часу перейматися тонкощами. Тож вперед, силу в талісмани і в перстень. Я потягнувся до магії в посоху і жезлі, відчув прохолодну міць дерева і киплячий гнів вогню і ступив до вхідних дверей в Версіті. І зірвав її з патель. Я потягнув її, не штовхнув. Шматки летіли до мене і відскакували від повітряного щита, який я тримав перед собою, а інші дощем падали за мною на парковку. Не можна було поранити групу невинних відвідувачів у залі, бо є лише один шанс справити перше враження. Після того, як таким чином двері відчинились, я направив вибуховий жезл вперед і промовив команду. Музичний автомат вдарився об стіну, наче в нього влучило гарматне ядро, а потім розплавився, перетворившись на калюжу рідкої пластикової маси. Музика завищала з динаміків і припинилась. Я зробив крок у дверний отвір і випустив з персня накопичену хвилю енергії. Починаючи від дверей, а потім кружляючи по всій кімнаті, лампочки вибухнули з різким звуком і зливою порошкоподібного скла і палаючих шматків ниток розжарювання. Люди за барною стійкою і за дерев'яними столами, розкиданими по всій кімнаті, відреагували так, як зазвичай реагують люди в подібних ситуаціях. Вони почали кричати та волати, схоплюючись на ноги або розгублено ховаючись під столами. Дехто вискочив через пожежний вхід в задній частині кімнати. Потім настала різка і глибока тиша. Всі завмерли і втупилися в дверний отвір. Вони дивились на мене. За дальнім столиком Джонні Марконе дивився на двері своїми безпристрасними очима кольору грошей. Він не посміхався. Містер Гендрікс, що сидів поруч, дивився на мене. Його єдина брова була опущена досить низько, щоб загрожувати йому засліпленням. Спайк був скутий і блідий. Кульгавий витріщився на мене в чистому жаху. Ніхто з них не зробив жодного руху і не видав жодного звуку. Гадаю, це через те, що вони побачили чародія в дії. Поросятко, відчиняй. Бо дмухну так, що дім розлетиться. Промовив я в тишу, спер посох о землю і звузив очі, подивившись на Маркони. «Я б дуже хотів, щоб мені приділили хвилинку, Джоне». Марконе якусь мить дивився на мене, а потім кутики його губ сіпнулися. «Ви маєте особливий талант переконувати, містер Дрезден». Він підвівся і заговорив в голос на всю кімнату, не зводячи з мене очей. Він, мабуть, був розлючений, але крижана зовнішність приховувала це». Пані та панове, здається, версіті зачиняється раніше. Будь ласка, організовано вийдіть через найближчі двері. Не хвилюйтеся за свої рахунки. Містер Дрезден, чи не могли б ви вийти з дверей і дозволити моїм клієнтам вийти? Я відійшов з проходу. Клуб швидко спорожнів. Відвідувачі і персонал залишили мене наодинці в кімнаті з Марконе, Гендріксом, Спайком і Кульгавим. Ніхто з них не ворушився, чекаючи, поки клієнти, свідки підуть геть. Кульгавий почав пітніти. Вираз обличчя Гендрікса не змінився. Здоровань був терплячим, як гірський лев готовий вискочити на нічого не підозрюючого оленя. «Я хочу назад своє волосся». Сказав я, що на остання студентська пара вискочила за двері. Перепрошую, сказав Марконе і схилив голову набік. Він виглядав щиро з пантеличеним. Ти мене почув? Цей твій відброс? Я підняв жезл і направив його на кульгавого. Напав на мене на заправці на іншому кінці міста і відрізав частину мого волосся. Я хочу його назад бо не збираюся закінчити, як то мітом». Очі Марконе різко заблищали страшним, холодним, грошовим гнівом. Він повернув голову до кульгавого, і широке обличчя того стало ще більш наляканим. Він моргнув, і з очей потекли цівки чи то поту, чи то сліз. «Я не знаю, про що він говорить, босе!» Погляд Марконе не здригнувся. «Я припускаю, пане Трестен», — сказав він, — «що у вас є якісь докази?» «Поглянь на його ліве зап'ястя», — сказав я. «У нього кілька слідів від нігтів на шкірі там, де я його схопив». Марконик кивнув, дивлячись своїми холодними тигрячими очима на кульгавого, і сказав майже лагідно. «Отож, він бреше босе». Запротестував кульгавий і облизав губи. «Чорт, у мене тут сліди від нігтів моєї дівчини. Він це знає. Ви самі казали, він реально чародій. Він це знає і праше». Шматочки пазлу стали на свої місця. «Хто б там не вбив, то мій Тома, він знає, що я йду по сліду. А твій суперник, хто б там не продавав третє око, кульгавому, мабуть, запропонував здати тебе». Він весь цей час забезпечував твого конкурента інформацією та виконував його доручення. Скульгавого був поганий гравець в покер, а зараз на кону лежало його життя. Він з жахом дивився на мене і на знак протесту хитав головою. «Є простий спосіб вирішити цю проблему», – сказав Марконе рівно і спокійно. «Лоуренс». Покажи мені свій зап'ясток. Він бреше босе, повторив кульгавий Лоуренс тремтячим голосом. Він просто намагається задурити вам голову. Лоуренс, сказав Марконе так, ніби докоряв дитині. Кульгавий зрозумів, що це кінець, і я побачив відчайдушне рішення на його обличчі ще до того, як той поворухнувся. Брехун! Закричав він і підвівся, піднявши руку з-під столу. Я встиг зрозуміти, що він тримав револьвер, практично двійника мого 38-го калібру, перш ніж хулихавий, почав стріляти. І от кілька речей сталося одночасно. Я підняв руку і зосередив волю на браслеті з крихітних середньовічних щитів на лівому зап'ясті, і збудував щит з енергії навколо себе. Кулі зі скреготом вдарилися в нього, викрашуючи іскри в напівтемряві ресторану. Спайк відскочив від столу, не висовуючись, з невеличким автоматом узі у руці. Гендрікс, більш безжальний і прямий, зреагував з бездумними жорстокими інстинктами дикуна. Однією рукою здоровенний охоронець відтягнув Марконе назад, закриваючи собою боса мафії та Лоуренца. Іншою рукою він дістав компактний напівавтомат. Кульгавий повернув голову і побачив Гендрікса з пістолетом і запанікував та направив зброю на тіло охоронця. Гендрікс вистрілив у нього з безжальною точністю. Три різких звука, три спалахи дульного вогню. Перші два постріли влучили Кульгавому всередину грудей, відкинувши його на пару кроків назад. Третій влучив над правою бровою і повалив того на землю. У Ловренца були темні очі, як у мене. Я на них дивився. Він лежав на спині з головою, повернутою до мене. Я бачив, як він кліпнув один раз. Потім світло в очах згасло, і він помер. Я на мить застиг, приголомшений. Бо якби я гучно не входив... Але такого кінця не очікував. Я не хотів нікого вбивати. Чорт, забирай, я не хотів, щоб хтось помер. Ні я, ні вони. Мені стало погано. Це була своєрідна гра. Конкурс «Мачо», в якому я був сповнений рішучості перемогти. Але раптом все це перестало бути таким собі конкурсом. Я просто хотів вийти звідси живим. Ми всі стояли там. Ніхто не рухався. Тоді Марконе сказав десь з-під Гендрікса. Він був мені потрібен живим, бо міг би відповісти на кілька запитань. Гендрікс насупився і підвівся з Марконе. Вибачте, бос. Все гаразд, містер Гендрікс. Гадаю, краще перестрахуватися. Марконе підвівся, поправив кроватку, потім підійшов і став на коліна біля тіла. Він помацав горло чоловіка, потім зап'ясток і похитав головою. «Лоуренс, Лоуренс, я б заплатив тобі вдвічі більше, якби ти прийшов до мене. Ти ніколи не був дуже розумним, чи не так?» Потім, з обличчям, на якому абсолютно не було емоцій, Марко не відгорнув лівий рукав кульгавого Лоуренса і подивився на його зап'ясток. Насупився і знову опустив руку. Потім задумався. «Здається, пане Дрезден, що у нас є спільний ворог». Він повернувся, щоб сфокусувати свій погляд на мені. «Знаєте, хто це?» Я похитав головою. «Ні, як би знав, не стояв би тут. Думав, що, можливо, це ви». Марко не підняв брови. «Вам слід було краще про мене розпитати, містере Дрезден». Настала моя черга хмуритися. Ваша правда, слід було. Вбивства були більш жорстокими, дикими, ніж потрібно Маркони. Конкурентів, можливо, і потрібно усувати, але ж не робити з цього виставу. І, звісно, немає жодних причин вбивати випадкових людей, як Лінда, Дженніфер. Це було неефективно, погано для бізнесу. «Якщо у нього є щось ваше, ви можете взяти це, містер Едрестан», – сказав Марконе, обвів поглядом кімнату і зітхнув. «І краще покваптеся. Мені здається, що Версіті приймав сьогодні останніх гостей. Шкода. Це було важко, але я підійшов до тіла кульгавого Лоуренса». Мені довелося відкласти свій посох і жезл, щоб обшукати кишені трупа. Я відчував себе уперем, що схилився над тілом мерця і витягає з його кишень все що є цінного. Я ніде не знайшов свого волосся і підняв очі на Марконе. А він подивився на мене без жодних емоцій, які можна було б прочитати. Нічого, сказав я, цікаво. Він, мабуть, передав матеріал, про який йде мова комусь іншому перед тим, як приїхати сюди, — сказав Марконе. Можливо, комусь після того, як приїхав сюди. Джон похитав головою. Абсолютно впевнений, що тут він цього не робив. Я б помітив. Я вам вірю, але кому? Нашому ворогу, очевидно. Мої очі самі собою закрились від утоми. Чорт забирай. Марко не нічого не відповів, а просто підвівся і видав кілька тихих наказів Гендріксу і Спайку. Гендрікс витер пістолет серветкою і залишив його лежати на підлозі. Спайк пішов за барну стійку і почав щось робити зі шнуром живлення та пляшкою віскі. Я зібрав посух і жезл Підвівся і звернувся до Марконе. «Розкажіть мені, що ще відомо? Згодиться будь-яка інформація для пошуку цього маніяка. «Так, згодиться». Марконе подумав і кивнув. «Але, на жаль, не ви обрали публічний форум для цієї дискусії. Ви виставили себе в очах усіх, кому цікаво, моїм ворогом» якими б зрозумілими не були ваші причини, факт, що ви публічно кинули мені виклик, залишається фактом. Я не можу залишити це без відповіді, незалежно від моїх особистих почуттів. Це спровокує більше подібних випадків. Я мушу втілювати собою контроль. Нічого особистого, пане Дрезден. Це бізнес. Я стиснув зуби, руків я посуху, і переконався, що щит все ще готовий до роботи. І що ви збираєтеся робити? Нічого. Мені нічого не треба робити, або наш ворог уб'є вас, і я не буду ризикувати ні собою, ні своїми людьми усуваючи вас, або ви вчасно знайдете його і знищите. Якщо ви переможете його, я дам зрозуміти кожному, хто запитає, що зроблено це за моїм наказом. Після чого буду схильний забути цей вечір. У будь-якому випадку мені краще чекати і дивитись. Якщо він мене вб'є, зауважив я, якщо я буду наступним, кому вирвуть серце, ви все одно не дізнаєтеся, де він. — Ви не станете ближче до того, щоб усунути конкурента і захистити свій бізнес. — Так, — сказав Марконе і посміхнувся. І ця посмішка тривала лише долю секунди. Але я думаю, що ви не станете такою легкою здобиччю. Думаю, що навіть якщо він вас вб'є, то якимось чином розкриє себе. А після нашої сьогоднішньої зустрічі... Думаю, я краще розумію, на що саме слід звернути увагу. Я насупився і, розвернувшись, швидким кроком попрямував до дверей. «Гаррі!» – сказав він. Я зупинився і подивився назад. «Особисто я не знаю нічого, що могло б принести вам користь. Всі його люди, яких нам вдалося взяти, нічого не розповіли». Вони настільки його боялися. Здається, ніхто не знає, звідки береться наркотик, з чого він виготовляється і де ця людина веде бізнес. Кажуть, що це тінь. Кажуть, що він завжди в темряві. Це все, що я дізнався. Я дивився на Джонні Маркони якусь мить, а потім кивнув один раз. Дякую. Він знизав плечима. «Щастиво! Думаю, буде краще, якщо ми з вами не зустрінемося у майбутньому. Я не можу більше терпіти втручання в свої справи. Я теж думаю, що це гарна ідея», – відповів я. «Чудово! Добре нарешті зустріти однодумця». А потім він повернувся до своїх людей, що залишилися... Відійшовши від трупу кульгавого Лоуренса на декілька кроків, я вийшов геть з цього місця в ніч, холод і туман з дощем. Мені все ще було погано. Я все ще бачив очі кульгавого Лоуренса, коли той помирав. Все ще чув хрипкий сміх Лінди Рендал у своїй голові. Все ще шкодував, що збрахав Марфі, і все ще не мав наміру розповідати їй більше, ніж вже розповів. Та все ще не знав, хто намагався мене вбити. І також у мене все ще не було ніяких доказів для захисту перед Білою Радою. «Подивись правді в очі Гаррі!» – сказав я собі. «Ти все ще в сраці!»